mlango wa shina moja wa kitabu cha Matayo eh cha somo leo kinasema Yesu ajidhihirisha kwa Wayahudi kwa mara ya mwisho Yesu ajidhihirisha kwa Wayahudi kwa mara ya mwisho e, mlango wa shina moja tumesomewa jumla ya mistari 27 lakini mlango wote una mistari mingi kidogo iko 46 namna mwashina mbili unaokuja pia utakuwa na mistari mingi vile vile lakini tunasomewa shi, mistari shina saba kwanza eh naongea mistari mistari 27 na sehemu kubwa tuliyosomewa ilihusu habari za Yesu Kristo kuingia hekaruni kuingia katika mji wa Yerusalemu na kulakiwa na watu eh hiyo hali ya, ku, ya kulakiwa pokelewa e, ilikuwa ni tutakapokuwa tunatafakari haya maandiko kwamba alikuwa ni kama anajidhihirisha. Kimsingi alikuwa anajidhihirisha kwamba yeye ni nani. Eh? wakati mwingine alikuwa anapita anaenda kwenye vijiji vya watu, anahubiri injili kila sehemu, lakini hapa naenda rasmi kuambia jamani mfarme wenu, mwokozi wenu mimi ndo huyo hapa na kimsingi ndo wakamchukia zaidi, wakafanya sababu za kumuua na ndani ya wiki ile kweli wakamuua. Kwa hiyo alikuwa anajidhihirisha kwao. Ni, ni vizuri Mungu ajidhihirishe kwetu. Na hii hoja naomba kidogo, kidogo si nyepesi sana kwa watu kuielewa elewa lakini ngoja tujaribu kuiufanya nyepesi tuifafanua kwa kiwango kinachowezekana. Enterba watu watulie, eh. Tujaribu kuifafanua iweze kueleweka. Yesu anajidhihirisha lengo la kujidhihirisha, kujidhihirisha ni nini? Kujiweka wazi. Ajulikane makusudi yake na mwenye kumchagua amchague akijua anamchagua nani. Eh hata leo hii Yesu Kristo hata ndani ya Wakristo kuna watu wanambeba Yesu tu kama mkumbo. Hawajui wanashughulika na kitu gani. Wengine wanadhani ni nabii, wengine wanafikiri tu ni mtu wa kubariki vitu vitu vyake, lakini hawamchukuli Yesu kama ana ya Yesu Kristo maana ya maksudi yake kuja duniani. Eh kwa hiyo leo tutaona akijidhihirisha kwa namna tofauti tofauti eh manabii wa kale walisema habari zake tutarejelea habari za Zakaria nabii wa mwishoni mwishoni wa agano la kale alichokisema tutaona eh, watoto wadogo wakiwa natumia vinywa vyao wakimdihirisha wakim, waziwazi na yeye mwenyewe akijidhihirisha na matendo mengine mbalimbali kwa hiyo tutaona Yesu Kristo nakuomba unaweza kusema ili sasa nitaondoka nalo itanisaidia nini ni vizuri kama ambavyo Yesu Kristo anajidhihirisha kwenye Biblia na wewe uweze kupata udhahiri makusudi kamili na faida ya Yesu Kristo ya makusudi ya kweli sio tu Yesu Kristo kwa maana eh watu wajue wewe na we ni mKristo usije kukutenga au ukipata sababu zote upate huduma za Kikristo Kristo hapana Yesu Kristo ni mwokozi Yesu Kristo ni ni Mungu katika mwili ndio udhihirisho wa Mungu yule tunayemuomba asubuhi na mchana jioni kama tunakumbuka kufanya hivyo eh well, Lengo la Yesu Kristo kujidhihirisha nili kusudi usudi usimkose. Na naomba ni sema mawili ambayo yanaungana na na habari za kudhihika kwa Yesu Kristo. Mawili. Moja ni kwa habari za Wayahudi. Wayahudi Yesu Biblia nasema alikuja kwa walio wake lakini walio wake wakamkataa. Eh, hicho sio kitu kidogo hicho. Na ikawa kweli kweli. Na inaendelea kugharimu na itawagarimu milele. Eh. Leo hii kwa mfano ikitokea, ngoja nitoe mifano watu ambao haielewi. Wa kwa mfano vijana wa kale kidogo maisha mbadilika. lakini zamani kuna watu walikuwa wanachagulua kwa labda mashuleni kwenda kupata elimu. Wanaenda wanacheza cheza nayo, baadaye mambo yameshowapindia, wanaanza kulia na kukumbuka kama nisinge nisingechezea ile nafasi. Sasa ni mfano wake, lakini kwa Yesu Kristo ni zaidi wala huwezi kulinganisha. Anatua tu mfano ule unaoeleweka. Kwa hiyo anajidhihirisha ili kusudi usiwe na shaka tusimuelewe tofauti Wayahudi wali sema wali mkataa wako aliyomkubali wachacha kina Paulo eh lakini kwa sehemu kubwa taifa la Wayahudi na wa Israeli kwa sehemu kubwa walimkataa. kitu kama hicho kiko hatari yake iko pia kwa Wakristo kwa Wakristo tatizo kubwa sana itakao ita, ita, sumua Kristo na muda sio mrefu ni habari za kumchanganya Yesu Kristo na mpinga Kristo kwa so, sababu kama hujui mtu vizuri Unaweza ukachagua mwingine badala ya yule ambaye ni sahihi. WaKristo wengi wataangukiwa kwenye mikono ya mpinga Kristo kwa sababu hamjui Kristo wa kweli. Na hicho ndicho ambacho asilimia karibu 99 ya Wayahudi watakao kuwepo wakati mpinga Kristo anajidhihirisha rasmi. Kwa so mpinga Kristo naye atajidhihirisha. Bwana well, ili somo la kujidhihirisha kwa Yesu Kristo tulichukulia kwa makini kwa assist tunaoishi leo kwa Kristo wa leo. Si tunao hapa na wale mnatusikiliza kutokea mbali, eh, Tulichukulia kwa uzito kwa sababu usipojua udhihirisho wa Kristo wa kweli, ni rahisi kuanguka kwenye mikono ya mpinga Kristo kama ambazo linawakuta Wayahudi. Wayahudi leo hawamtambui Yesu Kristo. Hata ukwambia Kristo aliyekuja dunia nzima ambaye wanamkubali na kumkataa na nini? Wao ni kama wamekataa mpaka leo. Kwa hiyo mtu anapojidhihirisha ni vizuri uwe makini uweze eh, kujua udhihirisho uthi, wake na anakuwa na maksudi hayo. Eh. Ayu, yu, kwa hiyo hiyo ilikuwa kama utangulizo wa kuona uzito wa hili somo, eh. M mm, kabla tuende kwenye mlango wenyewe ule, tuende katika kitabu cha siji <coughs> kama na uhuru wa kukimbia kimbia kwenda sehemu nyingine, lakini ni muhimu ni lazima tuende katika kitabu cha Yohana mlango wa 5. Eh, Lango wa tano, mstari ule wa na tatu. Hana 43 Yohana 5:43. Alafu tutarudi pale kwenye matao Mateo shina moja ambapo ndo maandiko ya leo. Eh? Lango la 5 43 Yesu anasema hivi. Kwa sababu alijidhihirisha hawakumuelewa. Sikiliza kilichotokea. Anasema hivi, mimi nimekuja katika jina la baba yangu wala ninyi hamkunipokea au hamunipokee. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Alikuwa anamsema mmoja tu na alijua ni mpiga Kristo. Eh. Leo pia wakristo wengi watampokea mpiga Kristo. Watampokea kabisa. Wakifikiri ni mfalme wa amani, wakifikiri ndo anaenda kuleta amani ya dunia wakifinyi watamwabudu vilevile. Wale ambao ni wa Kristo walio wako wanaitwa wa Kristo kwa jina wako makanisani wako wanacheza miziki, wanaruka ruka lakini hawakuwahi kumamini Kristo kwa sababu hawakuwahi kumjua Yesu Kristo. E. Kwa hiyo Yesu anawaambia atakuja mwingine huyo ndo mtapokea lakini mimi nimepita hivi hivi mmeniacha hamjanipokea. Sasa ndo umhimu wa kujua hili somo. Eh. E. Kwa nini wa Kristo? Wa na Wayahudi. Kwa nini wa, Wayahudi? Na sababu hizo hizo, hizo walishindwa kumpokea Kristo. Kwa nini? Na kwa nini wakristo wengi wanampokea Kristo kimwili lakini hawampokei kwa makusudi ile halisi ya wakovu wao na yeye kuwa um, bwana wao kwa vyote. hivi? Eh? Sababu kubwa ya kwanza inatokana na kuwa kipofu hujui unachokifanya. Upofu wa rohoni na kuhakishia upofu wa rohoni ni tatizo kubwa kwa watu walioye. Na ukikosa kuyajua maandiko haya neno la Mungu. Biblia inasema neno lako ni taa e hey, ya ya ya, ya, ya miguu yangu na nuru ya njia zangu anasema bwana nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili za nisikutende dhaki wakristo tulio, wengi wote mnaanza mkakubaliana ili hakuna atakayebisha atakayefanya nini hata akibisha atakuwa ameamua tu kubishana bure lakini wakristo hawana hawana neno la Yesu Kristo moyoni mwao mm -hmm. hey. Neno kama analo kidogo liko kwenye mabiblia yao na linaendelea akienda narudi rudi pale pale anajua mstari wa mmoja sababu sa tatu. 23 ame amepiga mstari lakini biblia ni pana eh bieni hakuna mstari ambao uko kwenye biblia kusudi ubaki bila kusoma milele hapa pala kila mstari uweko kwenye biblia kusudi ukuhudumie Eh, sasa ile hali ya kuwa na upofu wa rohoni wa kutokujua maandiko kutokua na nuru ya andiko, na neno la Mungu kutokua na ile nuru hizo sababu zinafanya watu washindwe kumtambua Yesu Kristo na badala yake wampokee mpinga Kristo Eh kwa hii hali ya ya, ya Yesu sasa leo tunaoona Yesu Kristo ajidhihirisha kwa mata, kwa Wayahudi na akijidhihirisha kwangu na wewe sababu zilezi zile. makaka udhiisho Yesu Kristo ni ule ule kwao na kwetu eh eh Leo hii Wakristo walio wengi wana hawamjui hata hawa Yesu Wanadhani na kwa mfano wale wana Makatoliki. Wa, u, yesu wao ni kitoto kichanga ambacho kime ki, ni kama kisanamu kimetalala sehemu fulani kwenye ki, nani kwenye ki, kimachera fulani kimetalala pale. Huyo ndio Yesu wao. Ukimuuliza Yesu anaokoaji hajui. Eh, na mpapa, mpaka papa papa pawanaenda kabisa naenda kuki Ukibusu. aje uoni upofu kubwa sana eh shetani halali yeye yuko makini anabeba roho kwa mafungu na ma, na 10 na 100 ma na maelfu kupeleka katika jana mia moja Aka akakashirika sana alipotupwa katika katika kitabu, kitabu cha ufunuo tapo kujifunza ufunuo mlango wa 10 mlango wa anasema aka aka, aka pambana na watakatifu akijua kwamba muda wake uliobaki mchach. Est-ce eh, que hana mchezo. Anabeba watu kwa mafungo makubwa sana. Anawaletea injili za uongo. anawaletea mbadala wa injili anawaletea furaha, mafanikio na nini vyote hivyo. Watu wanaenda kanisani hawaendi kumtafuta Yesu, wanaenda kutafuta magari. Eh, hemu niambie kwamba hapo sio hatari. Lakini unaweza ukawa na gari ukawa na Yesu ukimfata uki, uki vile vile. Gari unaweza kuwalala vile. Lakini na kuhakikisha walio wengi wanaenda kutafuta kazi, wanaenda kutafuta magari, wanaenda kutafuta afya, wanaenda kutafuta mafanikio, wanaenda kurudisha nyota zilizoibiwa, wanaenda kupambana na wachawi, wanaenda kufanya nini sio kwa habari zile za Yesu Kristo. Haendi ha, kutafuta hii Biblia. Eh, sasa hiyo ndo hatari. Sasa leo tunaoona akijidhihirisha waziwazi kwa namna mbalimbali eh, Tutulia tuisikilize vizuri ili kusudi ule udhihirisho uweze kutofaa wote pia eh Yesu sasa Kitu cha kwanza tunaona Yesu anajidhihirisha eh, kwa kufahamu yani hmm. matendo wafanya kwa kujua yale ya yajayo ambayo wanadamu hawaja yajua. Tutaona eh kwa ku yani alionyesha udhihirisho wa uungu wake kwa kujua yajayo ambayo watu wengine hawayajui yes, ambayo hayajaja eh hem eh, tu kuanzia mstari wa kwanza paka ule mstari wa tatu anasema hivi hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima mize yesu, wa mizeituni ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia enendeni mpaka wa kabiri na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye wafungweni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno semeni bwana ana haja na mara hiyo atawapeleka atawapeleka. Eh? wa 3 tuishie pale. Unaona unaweza kusema bwana kama sijaelewa kinachoendelea. Ki Yesu anawatuma wafuzi wake. Biblia nasema ni Petro na Yohana. E, hii habari imeandikwa na zile injili zote tatu, tofauti na hii 4. Zote hzi kwa ufupi, Marko mlango wa wa hii habari maelezewa, mlango wa 19 kuanzia tisa, wa 29 wa mtabu cha Luka, sikwapo tunarejelea kidogo lakini sio sana kwa sababu maaliko ni mengi. Na na, na, na Yohana mlango wa mbili, Kwa hiyo na Luka tisa, hizo habari wa wale wengine watatu wameziongelea. E, lakini leo tuko kwenye Mathayo tunasoma kutoka kwenye muktadha wa Habari ni moja hiyo. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo anaona yasiyo tokea bado. Hiyo ni tabia ya kimungu. Kuambia kwamba mtu akiambia kwa kesho asubuhi utaamka utaenda ufanye kitu fulani utakutana kitu fulani kimesimama sehemu fulani, hiyo ni tabia siyo ya kibinadamu. Kuweza kujua yajayo sio tabia ya manadamu. Mana hujua yanayoonekana ya leo na yaliyo kwishapita lakini yajayo Biblia nasema ni kazi ya Mungu. Yesu anawaonyesha wanafunzi wake kwamba mimi ninaweza nikajua kwamba mkitoka hapa mkashika njia mtafika sehemu fulani mtakuta punda, mtakuta mwana punda, atatokea mtu mtataka kumfungua atawauliza mbona mnafanya hivo eh ndivyo alao sema Luka afu mwambieni kwamba Bwana anamhitaji mfungueni mumlete. Hiyo ni kitu ambacho eh kimungu sio cha binadamu e, kwa hiyo Yesu anajidhihirisha kwa kujua ya mambo ambayo hayajatokea bado ambayo ni tabia ya kimungu ambayo sio e, ya kibinadamu petro asingeweza kufanya hicho kitu ambayo ni rahisi kuhisi kwamba labda ni kitu tu cha kilitokea lakini ni kitu ambacho hakuna mwanadamu anaweza kukifanya e, kwa sababu anayeona mbele ni Mungu peke yasiyotokea bado ni Mungu peke yake kwa hiyo anajidhihirisha kwa jinsi hiyo eh Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, eh, Mithali mlango ule wa saba mstari wa kwanza, uhitaji kwenda huko nitakusomea tu lakini kama unaweza kukimbia na mimi si mbaya. Mithali 27:1 Biblia inasema hivi. Na hii nasema usijisifu kwa ajili ya kesho kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja. Ndio inasema vitu vya baadaye ndani ya siku moja, siku mbili mambo yajayo sio ya kwako. Huko ukajua. Kwa mfano hapa sijui. Nale najua maisha yake mbele yake yataishi miaka mingapi. Lakini Yesu alikuwa anawaambia, "Nasema tazama, ninaenda Yerusalemu, nitakamatwa, nitatendewa nita jeuri, nitapigwa, nitapandishwa msarabani, nitakufa na siku baada ya siku tatu nitafufuka." Hiyo ni tabia ya kimungu ya kujua yajayo. Huo ni udhihirisho kulitoa tosha ku, na sio kwamba ndo mara ya kwanza alikuwa anafanya hivi, alikuwa ameshafanya ilikuwa inatosha watu kumwamini. Hata yule askari baada ya kuona mambo pata Yesu mm, anasema, "Bano, huyu kweli alikuwa mwana wa Mungu." Hawa watu baada ya kufa kwa Yesu Kristo kama wangeaamua Wayahudi kwa ujumla wao Wangeamua wasema okay kumbe tulikosea yule mtu alikuwa kweli mwana wa Mungu. Wakageuka, wakatubu ndo kutubu, kugeuka. Bado wangesamehewa vya kutosha. Lakini bado hata baada ya kufa hawakuungana na yule askari mrumi angalau waseme sasa huyu kweli alikuwa mwana wa Mungu. Hawakuungana naye. Eh. Wao wanaendelea kushikilia pale pale. Yakobo anasema emtu katika kitabu cha Yakobo Yakobo na itabini ishi tu hapo kwa ajili ya muda Yakobo nne anasema hivi kitabu cha Yakobo eh mlango ule baada ya webrania pale kuna kitabu cha Yakobo mlango wa 4 anasema mstari kuanzia 10 na <coughs> Na tatu anasema hivi haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida Walakini hamjui atakayo kuwepo kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi nimvuke mvuke nao kwa kitambo kisha kutoweka. Yakoba na wanadamu ndivyo wengi tulivyopwa. Unapanga sasa ah mwakani bwana nitaenda sehemu fulani, nitafanya kitu fulani, nina mpango wa kuanzisha biashara ya vinywaji, nitakuwa eh, na naauza vinywaji mkoa wote wa Pwani na Dar es Salaam na Morogoro na nini. M lazima hivyo huna wakanavyo unaweza wakati unapanga kuu kwanza ku, ku, hiyo biashara nafsi yako afya yako ikawa huna mkononi tena. Lakini hiyo ni tabia ya Kimungu Yesu anaweza kuona vile vya mbali vya kesho vya kesho kutwa na huo ni udhihirisho wa uungu wa Yesu Kristo. Anadhihirisha kwa kujua yajayo ambayo bado hayajatokea. Maana yake nini? Maana yake ya kwanza katika uzuri ni kwamba Mungu anajua kesho yako na ya kwanza eh, huna haja ya na hofu. Koso kama ana kuona mbele kuna manapunda atatokea mtu atawauliza eh, yaani kila kitu ambacho hakijatokea basi kikatokea basi tuko kwenye mikono salama anayeweza kuona kesho na chochote. Maana ya kwanza. Maana ya pili pia tusiwe kama Wayahudi ambao pamoja na kuona udhihirisho wote huu bado waliendelea kumkataa. Eh hicho ni kitu cha kuangalia sio kitu kidogo. Eh Iyo no udhihirisho wa kwanza tunaoona katika maandiko ya leo. Udhihirisho wa pili kudhihirika ni kufanya nini? Kufanya mambo wazi. Ilikusudi eh eh ukajikuta unafanya usiojua. Na hakuna kibaya kama kwenda sehemu sio ijua. Eh. Kuenda nje usioijua. Udhihirisho wa kutimia kwa maandiko. Maandiko yanatimia ya, eh, ya kibiblia eh, Jamani waje na Ukisoma kwenye Biblia sehemu nyingi asa kwenye agano magano yote mawili kitabu cha isaiah two nisoma kipindi hiki soma katika daniel soma katika hizi injili zote hizi matayo 24 luka 21 marko moja. kitabu cha ufunuo chote waisaniki wa karibu yote vitabu vyote vile viwili na nini kuna habari za siku za mwisho dunia itakapo itakapokuwa inaingia katika eh, nyakati za hukumu ya mungu eh siku za mwisho. Eh zimeandikwa. Sasa maandiko yanakuwa yanatimia kitu ambacho kwa mfano zamani Daniel aliyewahi kuandika kwenye kitabu cha Daniel mwanzo wa 12 mwanzo wa mwisho wa kitabu cha Daniel mstari wa 4. Ndanasema siku za mwisho watu watakimbia huku na huku, Na ilikuwa ina maanisha watu kupanda ndege na kwenda haraka sana, eh? Na maarifa yataongezeka vitu mbavyo havikuepo unaviona vinatimia. Eh. Anawamea mtaona hiki hiki na hiki. Sasa hata wakati wa Yesu tunaona maandiko yanatimia na maandiko yanapotimia ni udhihirisho wa zile kweli. Eh. Hem mstari ule wa wapini wa mpaka wa saba Bili nasema eh. mstari wa 4 mpaka wa saba Eh tuko huko kwenye Mathayo tumeshaona udhihirisho wa Yesu kujua ya jai. Udhihirisho huo ndo uungu wake ambao ilitakiwa wa mamini kwa hilo. Tu, tuone udhirisho wa kutimia kwa maandiko yaliyo kisha na manabii wa kale yanatimia wakati wa Yesu Kristo siku hiyo. Msalimu 4 anasema haya yote yalikuwa ili litimie lile neno lililoonwa na kusema na nabii na kusema akisema mwambieni binti Sayuni tazama mfalme wako mfalme wako anakuja kwako mpole naye amepanda punda. Nabii zamani sana miaka mingi kama miane kabla ya Yesu Kristo kuja duniani Alishasema mfalme wa Wayahudi, mfalme wa ulimwengu atakuja akiwa amepanda punda. Eh na na alikuwa anayasoma vizuri. E, na mwana punda, mtoto wa punda, alikuwa punda amempanda alikuwa kuna kitoto chake alikuwa pimpini kinatembea na mama yake kimembeba eh amembeba Kristo. Haya neno ya neno na nabii zamani na walikuwa na, wanayasoma wanayatamani kama vile tunao Biblia tunatamani mambo yatimie mungu ashewani atakubariki unasubiri zile baraka unafanya nini Sasa hii nayo kama iliyoandikwa na nabii Zakaria zamani sasa inatimia siku hiyo ni wa yesu kristo kwamba jamani kile kilichoandikwa andi kinatimia em tunasome kutoka katika kitabu cha Zakaria Mla, e, kabla ya kitabu cha matayo pale kwenye utarudi kwenye agano la kale utakuta kitabu cha maraki nyuma ya maraki kushoto zaidi utakuta kitabu cha Zakaria mlangu wa, wa tisa pale Zakaria tisa 9 anasema hivi maneno aliyosema Zakaria zamani Nabii Zakaria alisema hizi mbari usuli wa tisa anasema hivi Nasema, nasema furahi sana e binti sayuni zakaria tisa tisa piga kelele e binti Yerusalemu tazama mfariamo wako anakuja kwako ni mwenye haki naye ana uokovu. Alikuwa amemwambia kwamba Yesu ukisata atakapokuja huyo mfalme atakuja kwa ajili ya wokovu. Je, waliompokea ule wokovu? Walikakataa. Lakini walikuwa huyu walikuwa anamkubali nabii. Ni kama leo watu wengi kwaauliza Biblia neno la Mungu anakuambia ni neno la Mungu kabisa na wanalipenda kweli. Lakini ukilisoma wanalikataa. Kweli? Wanawambia nabii Zakaria haya ni nabii wetu ndiye ametowa na Mungu na nini? Neno aliyosema wanalikataa. Eh? Nasema pika kelele binti Yerusalemu tazama mfalme wako anakuja kwaku ni mwenye haki naye ana Ni ni mnyenyekevu amepanda punda na anamfunda mtoto wa punda yana timia vile vile ambavyo eh, nabii alitabili zamani eh ni udhihirisho mkubwa ambao hauhitaji eh, kama ulikuwa kwe una, una mashaka una walakini na Kristo Ulitakiwa sasa uanze kukubali kusua, nabi, mamini, okay. kwa sababu unaona nabii yule uliokuwa una maamini alichokisema unakiona kinatimia eh. Kwa hiyo tunaona maandiko yanatimia. Lakini kuna manabii wa zamani, Isaya alisema mlango wa saba katika kitabu cha Isaya. Sasa leja leo kwa sababu tulishakisoma hivi karibuni hatu tulikaa huko. Tulikuwa huko usio muda mrefu sana. Msura ya 14 eh. Alisema tazama E Immanuel Mungu pamoja nasi. Watu walikuwa wanajua kwamba Mungu atakuja akaye na watu. Eh, hey. alikuwa anajua kupitia kwa nabii Isaya. Lakini bado akakataa. Wakasema "Huyu ni mwana wa Selemana tu huyu balaa. Kwanza hajasoma." Eh. Hey. Hey. tisa Isaya 9 Biblia inasema atazaliwa mtoto mwanamume, majina yake akatajwa mengi moja majina yake Isaya sita tulisoma hicho kitabu pia, eh, hey, Mungu mwenye nguvu. Na ufame utakuwa juu ya mabega yake. Hivi vitu hata zinatimia wanaviona lakini wanakataa unaweza kusema wale walikataa wenyewe lakini mimi sikukataa leo hii tunakataa vile vile usikatae eh. eh. kwa kwamba neno la Mungu ninatimia, lakini bado we, watu hawalikubali eh katika kitabu cha matayo hii eh, hapa ni muhimu kidogo tena Mathayo mlango wa 2 nijifunze maneno tu jamani ngoja kuambia mambo mwanzo nisiuna Maka huu kapita wala huna matumizi nalo. Lakini neno la Mungu ni kama mbegu. Baada ile za kuja kuota na mti mkubwa katika maisha. <tos> eh, kwani mti huo unaanza ukiwa mkubwa? <tos> unaanza kama mboga mboga. E. <tos> mwembe unaweza kuwa mti mkubwa, lakini kuna siku mwembe ulikuwa unatoka kama maharage. E. Kuna wakati mbegu za maharage ni kubwa, ile miche ya maharage imekua kuliko miche ya miembi lakini nayo mpole mrembo utafika juu. Eh? Yeah. Biblia katika kitabu cha matayo mlango wa pili stari, ule mpaka wa, wa ne mpaka ule wa 6. Mathayo 2:4-6. Skiza maneno ya msingi sana. Mathayo 2:4 mpaka sita anasema hivi. Mathayo mpaka sita Anasema hivi. Akakusanya huyo ni Herode. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu Akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi? Neno Kristo ni Masihi mpaka wabwana, ni wa wa bwana walijua ni muokozi wa roho zao. Walikuwa wanajua ni Masihi. E. hata leo Wayahudi wanaendelea kumsubiri Masihi. Eh. Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia katika Betlehem ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoonikwa na nabii na hapo wakamnuku kabisa nabii aliyesema alikuwa ni nabii Mika. Nabii Mika mlango wa pili, alisema nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, si hu mdogo katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israel. Je, walikubali kuchunga na Yesu Kristo hapo Kwa hiyo wakati wanamjibu bosi wao Herode walikuwa wanajua habari za Yesu zinasema huyu Yesu atazaliwa Bethlehem kwenye mji wa Daudi kwa sababu nabii alisema hivyo. Kwa hiyo tunaona bila tashwishi yoyote kwamba Yesu Kristo eh, ana anashuhudiwa na maandiko ya manabii tumeona Isaya sehemu mbili hapa tukifungua pale tunaoona nabii Mika Tuna mwona Zacharia, anasema hizo habari tunaoona Zakaria anasema hizi habari za Yesu Kristo kupanda mwana na mana, kumpanda punda na mwana pembeni yake tunaona natimia lakini bado akasema pana huyu sio Sasa wewe niulize ile swali swali kidogo eh, kuhusu hapa kwenye matayo mbili Herode anawauliza Wayahudi na viongozi wao habari za Yesu Yesu habari zake anazatazaliwa wapi? Yaani anadau wa, anadau Yesu huyo ni mtu wa namna gani? Wakamwambia tuna taarifa vizuri. Atazaliwa Bethlehem. Walijua vizuri kabisa habari za Yesu. Kwayo, kwa hiyo sio kwamba walimkataa kwa hawamjui. Walikuwa wanajua atakapozaliwa na walimuona anazaliwa Bethlehem. Eh. Lakini baadaye wakasema hawezi kuzaliwa Mungu anatakiwa shuke kutoka juu ana wakati wanamjibu, Herode wanajua majibu vizuri wakati wanatakiwa wayatumie sasa kama kumpokea wanakwambia pana huyu hatumtaki. ni unafiki? ni ukaidi? Pia vile. Kwa kiasi frang eh? Au bashini u pofu? Eh, Pia vile lakini sio kitu kizuri eh? Ngoe mfano wake leo hii. Wa wa leo hii wakristo walio wengi wanadamu hata nje wa wakristo wachana wa wakristo wanadamu wote wanajua kwamba Biblia ni neno la Mungu. Eh, ikiwa inasema vitu wanavyovitaka wanaielejelea vizuri tu na hata wasioiamini. Eh wanakuambia yeye eh, enyi wake siyo watini, wameze, umezenu. Wa, wake zao hakata Biblia imesema hivyo. Unaiamini kwenye mambo mengine? Wewe unaiamini tu pale ambapo inasema vitu vinavyokupendeza vile ambavyo havikupendezi unasema ah hilo sio sawa. Huno, Oni eh, ukaidi eh, Kwa hiyo leo hii Wakristo na watu wa Wakristo wanajua Biblia. Eh, wanajua vizuri Biblia inasema nini kuhusu ndoa? Wanajua inasema nini kuhusu mavazi, namna ya kuvaa? Wanajua inasema nini kuhusu hatari ya kupenda mali na kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu? Eh, wanajua maana ya wokovu. Wanajua Biblia inasema nini kuhusu kushindana tamaa na nini? Lakini hawataki ku, kuikubali. Ni kama Wayahudi walikuwa wanajua Yesu Kristo hata zaliwa wapi. Wanajua Emanuel Mungu pamoja. Wanajua kila kitu lakini wakamkata. Sasa ni hatari. Leo hii Yesu Kristo waliyomkatao Wayahudi katika mwili ni nani? Katika mfano wake ni nini katika maisha yetu ya kila siku? Mfano wake ni neno la Mungu. Tunakwaje tunalijua afu tunalikataa? Je, mimi tuwe makini. Naa ananielewa. Tuwe makini. Tuwe makini, eh? Masa unaona manabii wanasema na watu wanajua alafu wakati wa kutimia wanakataa. Eh, tutoke hem tu kwenye hoja nyingine. Udhihirisho <coughs> wa kwanza tumeona Yesu kujua yajayo ambayo hajatokea tabia kimungu. Udhihirisho wa pili tukaona wa manabii Isaya na leo Zakaria na sehemu nyingi nyingine Mika na Wayahudi wenyewe kukiri kwamba Yesu Kristo atazaliwa Betlehemu na wa, nini kila kitu uh, wakiwa wanajua alafu wakamkataa. Lakini tuende udhihirisho wa sasa ninachotaka nina kusema kabla siende kwenye udhihirisho wa tatu nataka kusema udhihirisho maana yake ni nini. naendelea na, na, na, kurudi kwenye hoja ya msingi. Udhihirisho maana yake ni kwamba mara nyingi natuelewe hii niliseme. E, kumkataa Yesu au kukataa huduma zake na kukataa neno lake. Matokeo yake ni mabaya. Yanae ni hukumu. Eh Baadaye tutaenda kwenye Isaya, kwenye Yohana, baadaye tutaenda uko leo leo. Yesu anasema anasema kama nisingekuwa nimekuja kusema nao na kujidhihirisha wao kwao waziwazi, yani bila shaka yoyote ile, washinga alikuwa eh anasema na udhuru, wangekuwa na sababu za kujitetea kwamba labda hatukufahamu, hatu anasema lakini mimi nimekuja nimejidhihirisha wao waziwazi, kwa hiyo chochote kitakacho wapata watakuwa wamepata na kitu walichowao wenyewe kwa kufahamu. Hayo mlango wa kumi wa moja, Yesu anajidhihirisha waziwazi ili kusudi wa wayahudi na wakristo mimi na wewe na wale wanaotusikiliza kutokea mbali wasiwe na udhuru wasioakasema ah hatukufahamu. Anajidhihirisha kwa vipimo vingi maandiko matabia zake na vitu vingine. Sasa tuangalie udhihirisho mwingine. Hiyo hoja nitairudia tena kwa ni minzito ni kidogo. Udhihirisho wa wadhinywa vyao. Watu watu wanamkiri eh, wenyewe Kwa vinyo. Eh. Wanasema wenyewe, emtu kwanzia ule mstari wa Tuanzia mstari gani kuanza mapaka moja. Anasema hivi. Anasema Tohsye wasehema wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyoamuru wa wakachukua waka ile mwana punda e, punda na mwana punda wakamleta yule punda na mwana punda pamoja naye manake wakaweka nguo zao juu yao naye akaketi juu yake watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani mstari ule wa tisa na mkutano makutano walio wali na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema hosana mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana hosana juu mbinguni hata alipoingia Yerusalemu mji wote ukakata ruki watu wakisema ni nani huyu makutano wakasema huyu ni yule nabii Yesu Wanazareti ya Galilaya wenyewe wanadao wanaakili wanasema huyu ndiyo yule ajaye kwa jina la Bwana huyu ndiye aliyetumwa na Mungu eh leo hii wao wamieni wa Kristo wengi tunaweza tukawa tunamkataa Yesu katika nyenendo katika nini wakati mwingine hata katika wokovu lakini unakuta mara nyingi tunamkili tunasema Yesu ni Mungu Yesu ni mwokozi lakini bado watu wanamkata. Eh, leo unachokompelekea mtu injiri kwa wale ambao tunapeleka injili mara kadhaa kadhaa, mtahamia ukaona kabisa ha, anajua habari ya yaoko. Anajua wokovu oh, ni nini, lakini anakuambia bado niache nikajifikirie. Kwa hiyo ukiaangalia wana wana, wana, wana kwa vinyo vyao e kwa ule mstari wa wa anasema na mkutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema hosana maana Daudi ndiye ambaye kuja kwa jina la Bwana. kitu kilikuwa haiwezi ay, kafanyika kwa, kwa, kwa, kwa farisayo yote kwa mkuu wa dini yote alikuwa anapewa mtu ambaye amekuja kwa jina la Bwana. Mwokozi. Lakini wana, wiki siku tatu baadaye wanamsulubisha hmm. na wanasema tunamtaka sisi huyu sio mfalme wetu. Wewe umetoka kukiri kwa kinywa kwamba huyu amekuja kwa jina la Bwana. Halafu anakuambia mnamfalme akasema pana mfalme wetu ni Kaisari huyu hatumtambui. Uone kama ni kitu cha hatari. Mm -hmm. eh. ni mtu unaenda mfano wake, unaenda labda tuseme mahakamani. Unakiri eh mimi nifanye hili, nakiri kwa kinywa na nini? Baadaye unataka kuyakana kuya maneno ya. Watakwambia pana kuliyasema mwenyewe. watu Wanasema mwenyewe kwamba huyu ndiye anakuja kwa jina la Bwana. Alafu baadaye anakuambia, "Pana, sisi huyu hatumtambui, tunamtaka Kaisari. Tunamtaka baraba." Hiyo kitu chepesi. Haya maneno ukiyachunguza vizuri haya, huu udhihisho umekaa kaa kimtego ki hukumu. Hukum. Wewe umetoka kukiri kwa kinywa chako, alafu baadaye unakana kwa kinywa chako. Huyo mtu anaponaaje? Yaani naomba tujifunze kwa Wayahudi. Eh, hey, kwa Yahudi Wanakiri wana, wana na maandiko yao yanakubali na, na manabii wao wanakubaliana nao. Alafu wakati wa kupanywa na Kristo wanasema huyu hatomtaki tumtaka Kaisari. Tumtaka baraba. Wanataka mauaji. Pilata akasema, "Hem niwafungulie Ni Wape yule baraba mauaji au niwape Kristo mimi nimhukumu huyu mkosaji asija kawavunjia tena nyumba zenu kama alichokuwa anafanya kabla." Wakasema, "Pana, tupe baraba tuondoke naye, wewe muhukumu Kristo." dio jamaa waje mtu mwingine aende katoka nyuma akasema ah ndivyo ilivyokuwa ilitakiwa Kristo afi Ndiyo kweli ilitakiwa Kristo afi lakini ilikuwa ni ma, i, i, hata aliyemsaliti anasema bora singazaliwa eh hey, yani kama ingekuwa ni mawili ama azaliwe asizaliwe aliyemsaliti ambao ni, ni aliyemsaliti maana wa Adam ambaye ni Judas Iscariot Biblia inasema bora asingezaliwa kwa hiyo hata kama walitimiza njia ya ukombozi lakini hawakuitimiza katika mapenzi ya Mungu Unajua Mungu mwenyewe hakupenda mwanaye adharilishwe na au duniani ni dami zangu na zapi zangu ni ni kukana kwetu ni Niku, ni kwetu ni kupinga kwetu kwa hiyo bado tingeresha kuokolewa bila Yesu Kristo kufa eh, kuyo, kwa hiyo tunaona kwamba wavinyo vyao wanamkiri kwamba huyu ndiyo mwenyewe af baadaye wanamkataa ni hatari kidogo sio jambo dogo eh, eh. Kwa wengine wanadhani kwamba ninabii tu wa kawaida kwenye msari ule wa tuliofungia hapo msari wa moja, makutano akasema huyu ni yule nabii Yesu wa wengine kama leo hii watu wengine wanamchukulia Yesu anafikiri ni, ni mtu tu mwema ambaye ni ndei ni sehemu ya wakovu. Vivyo hivyo kama wakatoliki. wanadhani kwamba Yesu ukimchanganya na Maria na akina Petro na ni wote ni kundi moja tu na, na na watakatifu hata akitokea mtakatifu miongoni mwao akaishi vizuri anaweza kawa sehemu ya waombezi wa, wa wao na vitu kama hivyo mchanganya. Ndivyo na hapa baadhi wanadhani kwamba Yesu ni nabii tu wa kawaida. Eh, hiyo na ni upofu. Eh. Eh basi hilo nalo niakuwa makini nalo kwamba eh tunapokiri alafu tunakana vile vile ni kujiweka katika hali ya hatia eh e, em na, na maisha yetu ya kila siku ya Ukristo wetu Yesu anaingia wanampokea wanasema huyu ndiye kweli anayekuja kwa jina la Bwana hosana maana wa Daudi wiki siku tatu baadaye wanamkana wanamuua. Maana ni nini katika maisha yetu ni nini, nini? Inafanana na Mkristo ambaye anakuwa mcha Mungu, anavaa mavazi mazuri, anajifunika vizuri. Jumapili, Jumatatu anavaa anava kikahaba. Hawa Jumapili wanamkiri siku alipoingia. Biblia inasema aliingia siku za Yamkina ya aliingia Jumatatu au Jumane ya wiki aliyokufa ambayo Jumapili yake alifufuka. Eh? eh ay, ay, kama Jumapili au Jumatatu na kibaisabu m kafanya chakula cha jioni Jumatano akauawa eh. uh, inafanana na Mkristo ambaye man, manzoni mawiki Jumapili lapata anaamini Yesu anaomba ana, ana sali anaacha vitu vyake vingine Jumatatu Jumanne Jumatano yuko duniani yaani hajui chochote hamkumbuki ha, ha, hata mungu wake sio ni, ni, ni sawa na hawa bao eh anaingia wanampokea alafu siku tatu baadaye wanamsuluhisha tunampokea Yesu tunaishi maisha mazuri tunafanya nini siku za jumapili juma tatu unaishi unaendelea na mambo yako eh eh mfano mwingine eh, inafana na Mkristo ambaye eh, analigawa neno la Mungu eh Zaburi shina tatu anaiamini. Eh Hosea 4:6 anaiamini. Eh Sijui nyingine ni mistari ya wakristo. Eh naweza yao katika ya Wafilipi 4:13 anaziamini. Lakini akienda sehemu nyingine za maandiko haziamini. Ni mfano wake Wanaamini Yesu siku anaingia wanasema ho sana wa Daudi mbarikiwa aje kwa jina la Bwana alafu sehemu nyingine hawamaamini wanasema msurubishe muwe ni haina tofauti na Kristo mbae anaenda naiga Biblia badia mistari naigaamini nyingine akamwambia hapana hisiamini ni kama unampima Mungu kwamba hapa Mungu haja hajaameandika vitu ambavyo havina maana sio sahihi eh mtende katika kitabu cha Yohana wana 15 mistari maneno ya Mungu eh, ni me, ni mepesi anasema hivi Kama nisiingalikuja na kusema nao Yani akasema nimekuja mwenyewe kabisa waziwazi. Unajua ukiona okay, no? ukaambiwa na watu kwamba kuna kitu kiliendelea, unaweza ukiamini usikiamini kwa sababu umeambiwa bwana. Lakini wewe umeenda mwenyewe kwa macho yako. Hicho kitu kina uhakika mbele yako. Eh. Na yeye anasema kama singa alikuja na kusema nao wasinga alikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Hicho sio neno jepesi. Anasema mimi nimekuja mwenyewe nimesema nao wao waje nimekuja hapo ka... kimsingi anasema mimi nimekuja kama Mungu katikati yao kwa macho ni sina kitu kingine sio taarifa niliyoletewa ni mimi mwenyewe anasema sasa hivi hawana udhuru kwa nini tusipomjua Yesu hatuna udhuru hakuna mwingine atakayekuja kututendea makuya aliyotenda Yesu sitegemee hata kidogo hakuna atakayekuletea wokovu mwingine zaidi ya ule ule, ule Yesu Kristo lakini kuna watu wanamsubiri mpinga Kristo. Wayahudi leo wanamsubiri mpinga Kristo. Wanasema masi wao yuko njiani anakuja. Eh. Yeah. Na dunia zima inamsubiri mpinga Kristo. mstari wa shina mbili anasema hivi, "Wewe Yesu, ni kama kwa mstari huu wa Yohana 15, shina mbili. anasema kwa kweli mimi nimeimaliza, nimekuja, nimesema nao, nimejidhiilisha kwao." Mstari wa shina mbili anasema hivi. 24, mitoka 22. 22:4 anasema. Yvi. Ni hiyo ni Yohana 15. Anasema hivi. Kama nisi lingalitenda kwao kazi zisizostahili mtu mwingine, huangalikuwa na dhambi, wasi na dhambi. Lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia. Yesu anasema, nilifanya chochote nilichoweza kufanya. Nimesema nao, nimetenda kazi ambayo watu wengine hawakutenda wanadamu hawakuyatenda, bado wameendelea kunichukia wakamchukia na baba yao. Sasa kuna kitu gani kilichobaki ba baada ya hao Mimi nakuomba wewe na Yesu ulioko mbali, karibu Uwe na sababu ya kutosha hakuna kitu kingicho baki cha wewe kuamini cha wewe kumkaribia Mungu zaidi ya haya maneno ya Mungu kwa sababu so, Yesu anasema hakuna kilicho baki kila kitu nimeshafanya eh eh vina sema tulikuwa kwenye tulikuwa kwenye matayo pale tutakuwa tunasogea sogea kumaliza eh turudi kwenye Mathayo tulikuwa kwa Mathayo moja. turudi kwenye matayo, Mathayo tende Mathayo nne kwa mata 20 21 twende mbele yake kidogo mata 24 sio msari wa tatu sio mbali na pale anasoma hivi lakini mata 24 tatu lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayewokoka mstari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiliwa katika ulimwengu wote Huwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mungu anasema hivi, lazima pia na injiri. isambaye kila sehemu. Ipite katika internet, ipite katika ma radio na ma TV kila sehemu. Eh, na ikipita itakuwa na injili ya kweli na uwongo ya kweli ipo. Eh. Kama hii tunayehubiri. Anasema sasa ikishafika kwa kila mtu ule mwisho ndipo utakapokuja. Ili kusudi uwe ushuhuda kwao. Nlicho nacho Yesu Kristo anasema kabla sijaji kwao wote kabisa wazi wazi mpaka wakakusanyika wakaja kushangilia ni singe weza kuwa kuwahukumu kama nisingewatendea matendo ambayo haja tena mwanadamu kama nisingefanya nisingekuja mwenyewe wa, bado wangesema bana hatukufahamu hatukutuwahi wame maf, maf, maf, maf, mafichoni mafichoni lakini anasema injili iko wazi Kristo amejit kwa hiyo hakuna mwenye uzuru kicharacho semu. maana ya kujidhihirisha huko. maana kujiweka wazi. E. Kuna watu najua hizo zingine pia kuzielewa lakini zipo huko ndani ndani kwa watu Wanaoso masoma maneno maneno ya Mungu. Wanakuambia Yesu Kristo alijificha ficha wayahudi hawakumtambua, hapana. Eh. Kwa hiyo yani hakujiweka wazi kama angejiweka wazi wange hapana ajiwake wazi kiasi gani? Maandiko wazi, matendo anamweka wazi, neno lake wazi kila sehemu. Kwa hiyo anasema hawana udhu eh kende eh? katika hoja ya 4 udhihirisho wa mamlaka juu ya hekaru udhihirisho tumeona udhihirisho mara tatu tunaanza na udhihirisho wa kwanza Yesu alionyesha kujua atakayokuja baadaye tabia ya kimungu na yeye alishafanya mara nyingi sana tukaona ya pili kutimia kwa maandiko ya kina manabii Isaiah lakini yote kwa tunaona ya Zakaria inatimia anakuja amepanda punda kama ambavyo nabii kusema na inatimia eh wa tatu ni mvinywa vya watu wenyewe unasema huyu ndiyo manana tuone udhihirisho wa nne uzirisho wa nne ni udhihirisho wa mamlaka ya Yesu juu ya Hekaru. yani alipofika hekaruni hakulijenga ye, wakati wanajenga hakuwepo waliona tu amezaliwa lakini ile Hekaru ilikupepo muda mrefu ni na wakina Zebbabeli na wakuu wa dini wakati wao na akina Nehemia na kina Ezra eh, na kina Yoshua wengine na nini na walitumia muda wa miaka sita kulijenga wanasema kuikamilisha lakini anakuja anawakuta Hekaruni, anaanza kuchukua mamlaka yake kwenye Hekaru. Onyesha kwamba hii ni nyumba yangu. Eh, unataka kusema maana ni nini? Tuseme sasa hiyo 12 pa 17 Biblia inasema hivi Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaruni Wewe unaingia kwenye nyumba, hivi mimi naanza kutoka hapa nikaingia kwenye kwenye jengo la wakatoliki nikaanza kupindua meza zao. Paka niwe na mamlaka. Ya aliingia mle hakuwa amelijenga, hakuwa mwenye nalo afanya nini? Akapindua meza zao, akawafukuza, akavunja vunja, vunja biashara zao akawambia nyumba yangu meifanya pango la wanyang'anyi nyumba ya baba yangu me, yani waliona kwamba kwa kweli mwenye nyumba amekuja mm. eh ni udhihirisho wazi mtu anayechukua mamlaka ya kitu ndio mwenye nacho kile kitu anasema Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokoa kiuza na kununua hekaruni akazipindua meza za wabadilifia fedha na vitu vyao waliokoa kiuza njiwa eh Akawaambia imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya Sara bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi eh hayo maneno nani kimandiko kimaandiko alikuwa amenena na Jeremia hem pale kidogo tuone haraka haraka Jeremia mimi hata usipofika pale mimi nitakuwa nimefika 7, 11, kwa ajili ya muda tu Jeremia kumina nikimbii Jeremia maneno je je nyumba hii Ito kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni peno. Alikuwa ameshasema Yeremia hapo nyuma. Ngine kitu kingine. Emtu somee. Nime, nime toka uko sisi, utaje Kwa ajili ya mda. tu. Emtu kidogo haraka, haraka tena. Yo, yohana mrango wa pili, ah maneno Yesu al, aliyafanya pia kwenye Yohana kitabu cha Yohana mrango wa 12 na mrango wa pili siano mbili tofauti. Eh, anasema mstari wa 10 na Yohana sita anasema hivi, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa yaondoeni haya, msifanye nyumba yangu kuwa nyumba ya biashara." Naambia anasema mmeifanya pango la wanyang'anyi. Yesu anasema mmeifanya nyumba ya biashara. Unajua maana yake nini? Leo hii nyumba ya Mungu majengo ya makanisa ni nyumba za biashara asemami na msipoisema mtakuwa mmenionea amina <laughs> leo hii watu wakisikia kanisa lolote la la, -la, -la wanajua ni sehemu ya kupiga pesa Ndiyo sio <laughs> wanajua kwamba ni sehemu watu wanaenda kujifunza ucha mungu hapana wanajua kwamba ukienda pale utaenda kufunzwa ucha mungu wanajua unaenda pale kufanya biashara ku, ku, uh, kwa siku moja kuna mtu mmoja ni, ni kama mfano tu mfano mtu mmoja sheha nasikia, umefungua na kanisa unahubiri na nini ni umesikia kwa nani ah watu wamesema ah shem mzee utakuwa unapiga pesa yani picha inayokuja kwa watu wa duniani ni kwamba mtu akiwa anahudumu katika kanisa kitu cha kwanza kabisa wanachokiunganisha na huduma yake ni kupiga pesa. Nadanganya. Eh, Yesu anasema nyumba yangu meifanya nyumba ya biashara. Leo hii makanisani utakuta kanisa liko hapa ni dogo pembeni wana mjengo mkubwa wa hoteli. Wana mjengo mkubwa wa wa wa nyumba za kulala wageni. Wana mjengo mkubwa wa hostali, wana shule, wana nini? Wanapiga pesa. Bile wana, wanafanya biashara za sadaka kanisani unakuta kuna sadaka tano sita za kudumu na nyingine tatu mbili za zinazobadilika wiki kwa wiki nini biashara unataka kuniambia kwamba Yesu aliposema kwamba wameifanya nyumba biashara alikuwa anaongea ongea tu alijua kinachoendelea leo hii watu wakisikia urokole wanajua ni sehemu ambapo mchungaji anapiga pesa na wengine hawajifiki. Si nilikutana kama kijana, siji tulikutana wapi? Nafikiri tulikuwa amje wakapala. Alikuwa na kanisa shiji gani? Nasema mimi eh, nyumbani kanisani kwangu cha kwanza ni, ni habari za utajiri, umaskini, maskini. Tuna sisi kazi yetu ni pesa kwanza. Ayana, anajina, anani, wazwaz, wala Kuna kuambia, hapo ubongo, kuambia, ninazo nyumba zangu sabat, tena nyumba za uhakika. Eh, nimejenga jina langu kwa bilioni 3 na kuja kuivunja siyo kwa kwa shilingi kwa milioni 3. Mimi nimejenga jina kwa bilioni 3. Ni leo hii in tusikubali, tupinge, tuchukie, tutukane, tudhaout kwa nini ibada kazi ya Mungu imefanywa nyumba ya biashara. Eh, Mefanywa nyumba ya biashara. Ehe na watu na, eh, kwa, kwa, kwa shetani hana shida nayo <coughs> hey, hana shida nayo roho zinapotea Maadamu roho zinaogopa kwenda pale kwa sababu so. ni nani ambaye uko tayari kwenda kufanywa biashara juu yake watu wanaenda, wanaenda tu amepelekwa wa lakini hata mimi si tayari kwenda sehemu ambapo najua naenda kufanywa biashara ngoja nita, nitangulia kwa, kwa na kuwaonya baadhi ya watu ninyi mnaenda kwenye makanisa ya biashara ya kolo kote kule kwenye pesa pesa. E, kule ambapo mnaenda kuuma, eh bwana, e, bwana, e bwana, kule mna kushinda kule, sawa. Kama una hela yako nzuri ya msingi, unataka labda unajua mtoto wako anaenda shule wiki mbili zijazo, usiende nayo kanisani utanyanganywa. E. iache nyumbani, utaenda uta na 1500, utarudi mwe upe. Wasio watakuzunguka wata mpaka watakunyanganya. Wengine wana macho mpaka mifukoni kwako kuna nini? E. Leo kama una senti kako unaenda kwenye hilo kanisa la biashara si ileo kolelo kole hizi. Acha tu senti twako nyumbani. Tule ambayo tunadhani unatutunza una kwa ajili ya matumizi ya msingi, zile nyingine nyingine za kuchezea chezea nenda nazo utarudi nazo. Lakini kama una ka senti kako, wewe ni ushauri wangu, utafanywa biashara hele hako, mtoto wako tabaki nyumbani January, hata kwenda shule. Kwa sababu katachukuliwa. Ndio biashara inayofanyika. Wao oh, ushauri nendhani ni mwema umewasaidia imeeleweka <laughs> eh eh leo no hii makanisani sio manyumba sio majengo sio nyumba za wokovu Mungu anasema ni nyumba ya sala and by the way kwa sala Usipo usipoungama kwa kinyo chako karikili jina la Yesu Kristo ambao ndio sala ya, ya ya mwenye dhami. kuokolewe eh Biblia inasema tuna kwa kusikia neno kuliamini na kutamka kwa kinywa ni sara ya kumkiri Mungu eh kumkiri Kristo eh Ah uh, tunaendelea na na, na Yesu anajidhihirisha kwa vipimo vyote kwa kweli anajidhihirisha yetu tumeona udhihirisho wane ndani ya mlango huu je, ilikuwa ndo mara ya kwanza kujidhihirisha alishajiudhirisha kwenye kazi zake zote hata siku alipozaliwa malaika wa mbinguni waliungana na jeshi la mbinguni nasema na wachungaji kulikuwa kuna wimbo ulioimbwa kati ya anga ya dunia na mbingu ulikuwa sio mtoto wa kawaida na nyota za mashariki mama ma, ma, ma, ma, jusu wa mashariki waliongozwa na nyota mpaka alipokuwa Yesu Kristo yote ilikuwa ni ushuhuda ulikuwa ni maandiko ya zamani kwa hiyo mpaka anakataliwa hata leo hakataliwi kwa sababu watu hamjui wa leo yuko kichwa somo kinasemaje leo Yesu ajidhihirisha kwa, washa, kwa wa, Yesu ajidhihirisha kwa Wayahudi kwa mara ya mwisho. Alijidhihirisha kwenye kuzaliwa kwake. Alijidhihirisha kanisana kiubiri, akifundisha, hekaruni. alijidhihirisha kwa vitu vingi, alidhihirisha, alisema mlivunje hili Ekanu nitaninua ndani ya siku tatu na enyejidhihirisha kwa vitu vingi. Leo anajidhihirisha wazi wazi na ni kwa mara ya mwisho. Baada ya hapo atakuwa haongea nao hii hey. ni kwa mara ya mwisho. By the way, naomba niseme kitu kimoja tukielewe na kitusaidie. Eh, kitu kimoja. Eh. Uh, eh, uh, iron well, iron tarata baada ya nime nimeponyoka. Ni, ni, ni, ni naomba ni, na nisome sura 15 paka 17. 15 17. kumaliza. Anasema hivi, 15 17. Mimi nasema hivi. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya na watoto walipo waliopaza sauti za hekaruni zao hekaruni wakisema hosana sana maana wa Daudi walikasirika wakamwambia wasikia haya wasemayo Yesu akamwambia "Naam, hamkupata kusoma kwa vivinyo vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa." Akawaacha akatoka nje mji ya mji paka Bethania akalala huko. Unaona kwamba watoto wadogo ndiyo walikuwa wanamtambua Kristo. Ujumbe wake ni nini? Uzumache mtoto wako nyumbani. Mm -hmm. Eh. Hapa tunaona kwamba wakubwa wakubwa hawakupata chochote kwa Yesu hapo. Lakini watoto ndiyo waliopaza vinywa na kwa katika watoto vinywa vya watoto wachanga ame i ametumia neno gani? Ameikamilisha sifu. Yaani kwenye vinywa vya watoto na wanyonyao. Mleta hata mtoto anayeonyonya. No, na Biblia nasem. Na sio hapa tu nyingine yote. Unaona kwa Mathayo 18 tunaona same nyingine unasema msiwache watoto, walete kwangu wale watoto. Eh. Na hawa ndio ambao wanafanya kitu cha maana mbele za Yeye. Eh. Lakini kitu kingine tunachoona anasema hapo kupata kusoma. Yesu muda wote alikuwa hapendezwi na watu ambao wanaonekana walikuwa hawakusoma neno na Mungu hawalijui. Eh? Hawa, hawalijui Hemu tumalizie hoja nyingine ya mwisho tu ushuhuda wa watano wa, wa, wa ushuhuda wa manabii tumeona kutimia kwa maneno eh He eh, Tusome eh tusome kuanzia mstari ule wa So, tuliishia msari wa 17 tueleke msari tutaruka kipengele kidogo cha msari wa 18 mpaka 22 tutaenda kuanzia tatu kwa sababu um, hicho kipande kinafanana na haya tunayosoma leo kwa wiki ijayo tutaanzia msari wa nane lakini tutaruka kipengele cha katikati kidogo eh ndivyo tunavyohubiri bibili anasema hata alipokuisha kuanzia msari wa shina tatu hata alipokuisha kuingia hekaluni wakuwa makuani na wazee wa watu wakamwelekea alipokuwa akifundisha akasema ni kwa amri gani unatenda mambo haya naye ni nani aliyekupa amri hii Yesu akajibu akawambia na mimi nitawauliza neno moja ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya ubatizo wa Yohana ulitoka wapi ulitoka mbinguni au kwa wanadamu wakahojiana wao kwa wao Wakisema tukisema ulitoka mbinguni atatuambia mbona hamkuamini na tukisema ulitoka wanadamu tuaogopa mkutano maana watu wote wanamwona Yohana kuwa ni nabii wakamjibu Yesu wakasema hatujui naye akawambia wala mimi siwaambi ninyi eh, ni kwa amri gani inatenda haya tunaona kwamba pia eh manabii kama Yohana mbatizaji aliyekuwa eh nabii wa kweli wanasema walimuamini eh wanamdhihirisha ne wanamdhihirisha kwa sababu Yeah na wanamuuliza okay umekuja hekaruni Hukulijenga lijenga hukuwemo huku chaguliwa ufanya nini umechukua mamlaka yote sasa tuambie mamlaka umpewa na nani na mimi nitawauliza habari za nabii Yohana za nabi Yohana, yohana mbatizaji alimamlaka yake ile kutoka mbinguni au kwa wanadamu wakaogopa kwa sababu nabii Yohana alimshuhudia waziwazi wazi na watu wanajua kwamba Yohana Yohana, yohana alifanya nini alisema tazamani tazameni huyu mwana kondoa mwungu ae anasema huyu ni mkuu sana kuliko mimi si hata kulegeza kamba ya kiatu chake alimshuhudia Yesu kwa vipimo vingi sasa wakasema hapana tukikiri tuki kwamba Yohana Mbatia yalitoka kwa kwa Mungu atasema sasa kwa nini hamkuamini na hamu, ni amini kwa nini hamniamini kwa sababu alinisema mimi kwa hiyo ikabidi wakatae wajifanye kama hawajuwi alikotoka na yeye anasema sitawaambia anasema hapana sijaelewa Eh hii hoja inaingiaje? Hii hoja inaingia kwamba. Hii hoja inaingia kwamba Nabii Yohana Mbatizaji alimshuhudia wakamkataa. Sasa wangekubali kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa ametoka kwa Mungu automatically alikuwa anamkubali na Yesu. Sasa ikabidi wajifanye kama haomtambui Yohana na wa, wanajadiliana wao kwa sababu Yohana alimshuhudia Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anashuhudiwa na maandiko ya manabii wakana nini? Lakini na manabii Wazi waziwazi kama Hana waliokuwa anamwona, alikuwa ametoka kuwao muda mfupi uliopita. Alikuwepo anaw, anawashuhudia. Kwa hiyo tunaona ushuhuda wa Yesu Kristo unatimizwa eh, hata na na manabii eh. Ayu, tuka, na kwa tuka sijaelewa maana nino. ya hili neno. Labda mengine sio mepesi kuelewa mara moja. Lakini Yohana alimshuhudia alimthibitisha na watu wakamkubali lakini bahati mbaya hawakumkubali Yesu mwenyewe. na sababu basi hawakuwa wamepanga kumpokea. E, nema wafunike tu hapa. tumemaliza mlango wa shina, moja, sehemu ya kwanza, kisha tutaendelea na sehemu ya pili. Ngo wali kwa fadi kwa kuza. Baba na nakushukuru kwa ajili ya neno lako Sante kwa ajili ya uh, maandiko haya na neno hili tunaomba Mungu likafanye kazi kwa so mpenzi yako tuomba baraka zako na neema na fadhili zako zikatufunike na kwamba sisi Sante Kristo ni katika jina na Mungu Baba maana nao mtakatifu na mimi Amen